Zerg naiako, yutxu alamandu. Ez bata ez bestianik, yutxu mandoka. Zerg naiako, yutxu alamandu. Ez bata ez bestianik, yutxu mandoka. <gülüyor> Tumandokan, Charles Bidegainek hitzesitzen pitz larrietaz solaz eginen deiku. koldo soazok euskalkiak nula sohtu zien. Josu Martinezek berasategi anaien kartzelako alkar trukaketaz azken atala ekarriko deiku. Ahatzikabe laurenz be kantokomendi uekin. Tumandokan... Hasgitin! Herriko ikur ezagunenak nula uka Makila eta Txapela edo Buneta dutugu. Makila, ospe handiko jenter emanik balinbazaie, Txapela edo Buneta, ba, Txapeldu izan kirol ala bertso munduko er. Bezigora beteik eta libre agertzen dien presoie emanik da Txapela, hoi? heridat beriz utulttzan hunkizina eginik zalaik. Kasu juntatan usian beste ikur batekin jorada da hau aurreskuarekin. Kakana hasten nahibainbanitz hasi erraninioke dantza hau macho militarista dantza bat dela ez zen omen, jaun saldun gerlatien unuian emanik zen dantza bat izan delakoz. Bena, ez dut nihhun ze polemetant sartzeko gogoik. Gainera kronika txohunen hellbiaiabuneta buneta egia da. Beraz, huntzaz, solas egin dezagoin. Hunen araztro zaharena, Nafarroan kausitzen da. Tafalak hiko Santa Maria Elisan. Eta mila lau eta hoita seikua litzateke. Kondairak, dio, Tafalako hian den San Francisco monastegian, Juan Lome izeneko harginbata aizela, Sibistia Sainteaen harrizko zizen lanbaten egiten. Bat batetan, zerbaitek behartuik, presagorian behe txialat beharruken zian. Aus behe txapel edo bunetak zerbait traba egiten zeio lakuan, pausatu zian zizelkatzen zian, saintiaen büjan gainen, eranez, saintu, bunet hau, zanez adazut. Gue Juan Lome hargina, beegin behar eta juntzen, eta, hantik eta laster, nurbait igantzen, bunetaz jauntzik zen zizelkaltu saintiaen ondotik, eta besuak lusatuz, hartu nahikentzukian, bena ez zintzian zen lekutik elki. Elisak, meakuliotzat hartu zian gertakai hau, eta idatzi, mila lauehin eta hoita seiko urtian igantzela, hortaik zaiku jiten bunetan lehena ipaldia. Bunetaen miakulik izan balin badia, agertzen da miakulia miakulu bat zendela behin baizik espeita agitzen. zen bestelan, hainbatetan libre agertu dien preso ohier bunetaen emaitiak bestiake libraziko beitzutian. Eta oanokos, ez da holako miakulik ikusi. Euskalirateak.eus, Euskaliratean web gunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.euz web gunean. Siak lehz bidegai, kiz ez iz. Charles, hitz esitzen egun hamasortzi urtespekuen zat debekatuik den kronika ez, hitz larriak. Ordian, <tieden>, uai hitz larri erreten dute, uste izzen dako, uh, larri ni beti komprentzen dut uh, pisoa duen zerbaidela ez, ola... Uh, lehen uh, izanre hala zen, eba ziren pekatu tipiat eta jo pekatu larriak emen du jabitatea badutela ohtatu grab egten da. Jo lagi eba duke ez zainbeste lantziik zerbait? Lehen ehgun batez egiten bai nuen norbait oso zela horri larri bat. Oranzerrektatzen da anitzetan denbora batez egten zen es eh? oh, ja. oh, ja. etzela alako halatu hitz itosirik. Eta hitz larri egangabe, gutte männechet in die neuene ferne ustez maneschalian chatre seratile ah wei gituscone bai an ich setan loto baita erlijunaritin uste dut sibo terrest du bisiten suten byrhau en synjat hitzabena na, na kiaserana hisin da olako, minseto manera itusche ordio etchaune ke be cantotan eh, byrhauti dusueta baduk bai byrhauti da hori... Uh, Ne eskimin soudena, lehen egiten zuten mi sitina. Horren sacré dio badira ere die nebas sacrékaria da zeme itira. Sacré Eta bigaraz eskuarras beste ikun zetan bezala, bi gai dira ni kai patient sacrétan, erreligion eta sexualitatea. Beienetan, non la sistegia ke abes minutikoratzen prehostitzen ja -e inexistitzen. eman estan bada astapito ta al eta bon, aluare jende kanizetan erreten dute pentsatura bezerden astapeñan eta jo rijorekin jo da bada egdaras dezten dute efe mijmoa eta orida its burtitz baten legunseko manera eta ordean entzuten da ala txintxo, mm. ez egeiteko ala zinkua, ala zinkunia, mm. eta hori... Alapinkotzia. Ba, hola, eta anitzetan lektatzen da. Eta badarauzabat, izbateka estapenian duen erran nahia galtzen dela. Eta ordean erreten dela hiperdiu edo pardi, frantzisez, ez da ikusten dio bat ez badar badela. Bite horretzen ez, demoran, demoran, Uh, bat zen uh, partidu komunista eta haren idazkari nausia, George Marchaila itzenzena, eta jen zuen, jo merriz, jo uh, merzi. Eta horien, diendea trufatu zen, nola batek aipatzen egin zuen, jo merzi. Horret forratzen du, mintzatzen delaik, ez dut beti aintzatak zen, ea ikzan nola komposatu den beharrik, eta sakrekin mm -hmm. berdin. Orduan, zer egtatzen da, anitzetan erdaratik dituru, Sareat ere eta egia da besta uh, hemen ere hitz mekagoen talakoak hemenrutndeak zen harttu dituztela, zubera eta su uriek egin gabe. Mm -hmm. Enea hamak eman dean sarebalin uh, xa bada badu hitz bat pentsatzen du. zire egi itzusia dela eta erreten du tsino. Zendako, coxino ez paitak izaten espanjol ez. Eta suherazki hori erreten zuten, hori ibiltzen ziren oian kariak eta naferrotik ginak, eta hola. Hola da. Coxino duka, alua ez? Coxino da, nola, xerritipia. Ah, bai, bai, bai, bai. No, estez? Eta hori an... Ez da urdea, urdea eskola ez beste zerbait da. Urdea zerretia ez da bat da... No baita a delako halatuko hena erabiltzen. Eitaan lista luzea iz dute aipatuko eta joakzen du ere Lubiban eta a, -a eh, itas galtzen dira ere halakoaren bitxi da. Eta bez hortaku da re eta, eta, uai, eta, erai, eta, beaz, erai, xakre, aipatzen baita be Espainiolez dei jobehar bada erlija. Bez uh, badira biur eta Sare. Eta jo bat zen gauzabat, beti horretzen iztipian eta bat zen gauzabat Biziti itxusi aita mentzat, eta ez da gaiten aldudan, zen dako. Erraiten balin bazen, hori gilaan bazen ideia, erraitiak berat, e, gina azten zuela. Ori. Eta hori zen erraiteat erraiten dute, biziki derra da dramatikaren analetik, aditza leberb iziregidu, bainan ez da polit. Eta erraiten zuten e, de berrua shakbalatioa. Oa nue bai, eh? Oa nue bai. Eta horizen, bortitzena, etxusiena eta zagtabat biltzen zen. Zerrati, penxatzen baitzen, erraiteak, erri nahazten zola. De burua, xaxia behaz dut behiten baitan. Odi, uskaltsin, hezmen zaharian behmatzen duko, eh? lotuada, bai, bai, bai. Baina ez da arrax xakri. Mm -hmm. eh, da beste madarriziu bat, mm -hmm. beste zerbait. E Eiharmezak egiten ziren bezala? E Eiharmezak bezala, bai, bai. bai. Mm -hmm. <tose> Lutua da, eh. Erraiten behin ah, ima dut, jero estu jero kontrolatzen erran du da, joiten da eta bere efektua egiten du. Mm -hmm. e Eiharmezaz, hola, zer ziren? Bon, e Eiharmezaz... Xantagaz, <gör> <gör> sinomen, egiten zela dela, ez aspaldi arte. Ni, e -e benoen, usaba, uh, uh, uh, ostibarren eta beste nonbait e ere enzonduet eia hemen sala lotua zela ere horretin e mesa ematen ali madu xede berezi batekin norbaiten kontra e efectuatten du mm. bon mm. ta artuntazen zuen apez batek bere mesala liburua ona petenzen misela Mis, misela do bai mm. galdu zuela ta galdu no, bat bada galdu eta pentsatzen zuen norbaitek batzitsakorla Etorgan idan jan abizatu zuen. eta itegia da berda. Hirua nahi baziren eta ebatzi sartuten. Ba, bon. eta ordoan ehier mesa eman zuen eta omen urtean 3 urt ilsiren, bat bisikletas, bestea sei ser eta bestea. Bon. Etorrien dendel bezikineesten zuten at basurala boteri. Beste bainestari tori ostibaxenor baran diaranet uh, kontatzen duen Aztendu liburua, akbola baten uh, adarren artean aztendire daik. Eta hor joan, hor punitzen du hori behedin, ehiak meza hiten du, eta akbola izan itere punitua da. Ondoko uhtean, ehiak toal. Akbola, duetan ikustera, eta hor hatxe du berri liburua. Uh -huh. <laughs> Bustiata dena. Eta, Siboroan entzun dute, eztut eh? egeiten ahal nun, bitsi da, eztut eh? sobera diakin zerehtatu zen, Dizon bat eskondua eta behar bada adxadatu onduan bazuen bat ere eta emazte horre duzatzen zitzaion behar bada adizona ez dakiru sobera, baina adizona ez, ez nahi eta bon. Eta okuduan egun batez laburari horret atxemantzuen bere marroa, no, hartzarredo. A ah, aharria edo, ahatzakza. Ah, ahatzakza? marroa, shikitatu hitu, Bago, haurean simbolikoa da, bistanda. Ha, komprinitu zuen, eta joan zen apes baten ikustera. Ogo dian lehen erreten zuten, hemendua apeset podere hori itzultela, eta joan zen bestan Han, ez zutera galiten xedea noren kontra, alde zen. Han, eia jakmeza egin zuen, eta laster, ondotik, delako emazte hoa, Eritu selado, zerbaita ditu irroa, gertatuzitza irroa, eta nago esotezen hil. Ez es efectuain zuen. Mm -hmm. Ala komprenetu zuen laborariak. Vodutik batik? Ba, ah, ba, ailek ah, meza hori da. Hortan eihar egen edu ez. Bainan uh, otsitaniaren zuen dute, egiten dutela la la, la, la mesa de san sikario, sikario da eierziare eh, ba ez, eta hemen gertatzen. Oh. Lekulusietan gertatzen da hori, oh. Eta lotuada kundiuatu ekin Odean, behar zen etxorzista eta bat zen, uste du baden ere, etxorzista podere horren kontra hartzeko mm -hmm. Baina, ztaize horretaz mintzatzia eh? Baina eihar meza, bai Itzori uh, komust, ofen erabiltzen zuten Azaruaren ogeita sortzian bilbon Amnistiaren aldeko. aldeko manifa nazionala ada tioa autobusak garaziko merkatutik horren batean Kanboko gaztetxetik horren bata aterrietan baina nako sant andres plazasatik bietan donimare loitzuneko geltokitik bi terditan eta pausuko saia ostatutik hiruak laurden gutitan itzultzea gaueko amajetan Tokiena txikitzeko deitu zerosei amabi berrogei irurogeitabat oitamasei edo mailes amnistiaren.oiua abildroa gmail.com Azaroaren ogeita sortzia denak Bilbora, amnistia osoa orain! Laura, entzegun hon uh, Jan Hamma bost aldi hoietan intzan hor sofritu diat Sofritu duk? Mm. Boa. Be Berriz horra izala berezik e kantoko mendiu egitea. Hatsarretik hasi behar behita, zer da Hatsarria? Ez eh, duk diakin nahi uh, bate nun nintzan? Uh, Amoz tegun hoietan? Bai, bat egeat euskal irratientako, kanpoko zuzenezko egiten... Zidia si nizan nuk, uh, jihad egitea. Ah, bai. Eta horrein, uh, eksperientzia kontezak interesentako. Uai, baina bo, fite sartu nuk, eh? Isitu nuk, eh? Nian pentsatzen gerla zelaakoa aha eta ez dut zi zure zure eginer dijun hintsantz se se ametzen ez baina nikun ebeti askanian ez ez ez bate Hoi, euskaldun zea peto-petoak erraiten di, ez zerbait ez zailaik untsa juiten eta jia-jia-jia-jia-jia-tiko radek ah, ah. hoi, bat aki Ala-jinkua! Errakin, hoi? Ez, ez, ez. a jia da ados. Ah, euskaldun hain musulmano izan, da, ala-jinkua erraiten delaik. Ala-jinkua. Ah, ala-jinkua ah, ah, pentsatzen zela uh, neoren kisatzeko euskaldunak bat egin nola dien. Uh... Faltsikoa, eh? Faltsiko, eh? <laughs> Gideztinuekin uh, jinkua, jinkua, eta uh, musilmanak uh, ah, ba, ba, eh, ah, ere jinn behitzien zazpi mendez hor Espainian, haizuak behi gintian. Nafarroan, haizuak behi gintian, haizuak behi gintian, egin ere eskishatzeko, ala jinkua. Eta biak eganez, bakia denekin. Jihadatzaik guztatu. Ez batez, batez. Oh, oh, oh. Azkenean, azkenean bizikiuntzak gila eber. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Eh? Artakotuzak ha, hankuke huna jiten espitia hainuntxe eta bietakia heben eskiela ingaizki. Ah, Goizala berant uh, familia bat edo beste jinen duk eta ratziat. Ikusiduk, e, baduk, uh, Europako legibiltzahara kustediatu doztekia txerreke, adostitu zian egunetan eh, hiutan hoita bimila eh, refüjiatu siriar hartuko sütiela, su badakika sumat hartututien uan okos? d'oje picique Et huneta hiuta noita bi. Ben a perdu d'embau et ce cola j'ai aménagé verdiqué avec une recette ça et voilà. Oh, il dit que beti sous tu 4 senis oro chahu Baliz oui, oui, oui. Si kimbalis bezala. Si si eh, eh, eh, voilà. bon, eh, ouais ouais ouais. Mais si tu as si kinisan, merda hein? Allegia. Bon, en fait, voilà. Mais si alg intresstancial, si alg intresstancial, eskerri kanit ta hier le mena lib privatiz psikodiat. Uncha, Eta hantike ah. krike ke bat? Ez Euh es bate, eh, ah. orde orraldi untane euskalek nego nen gutzak sat bakix uh, us... lo Euskal psikoi. His naiz sartu kelkil lo tsasartu psikoi. Ah, eh, Bistran agabez bada euskalek kantagintzan kantoe. Eh? Firminekin. Firminbay bena tapia ta ere badia bibi habibi habibi, habibi hey bon et abestela ne beskeleri nego nitzak senta ustein schachrune du guisch galerima ki courteuse bella steiner euh maig musique agintsan ah usnachtoschacht ze to jetzt in ha, sala es ist usstageraia duque euh sta e, du rango voilà du rango il danse nella sotto quattrocento sacca berdi denac hor elki Eta gio, debeatzen gila urte hota, mena txempurtaik. Mm. Bon, hor di nara nartian, egonen gutzak eskal egin. Baduk haitia, eh, ez dakit uh, bidegen kronika eganduk ez berriki hor. Bai, bai, eh? bai hitz lagrietaz. Hitz baduk uh, eskal talde bat, eskal talde bat, hitz gordinak kantoe bat dina. Ikara ga rico koherentzia baduki kantua haiteietan eh? A bena gaitzeko pentsamentuka baduki beline. Esti ez sochtzenu. O jo jochtzenu. I pentsatzen duk du champin hori dena asmatzen dut ara bena estuka la eh. Mm. Estuka la baduki kerk langmat mena haritz eko eh. Mm. Bon, auzi lan astiena. duk mak onak taldea. Makunak. Makunak. Ema, iten dik horrela Ilandez izen bat. Eh? Eskoziak habo bena, bon. Ba, eta horiek uste diat bizkaitarrak diela. Eta zeltiak musika egiten die folk, uh, zeltiak musika, mm. eh, folk uh, antzeko. Eta hor dien, huk uh, uh, bidizka uh, dutie. Ba, deitzen dutie ero zoik punk, punk folk. Bon, ezak ikpunkiik zer dien, mena, bon. Eta hor dien, talde horrek deja bidizka egien dutu lehen uh, dizka deitentzian uh, MZ-a eta guai piraten matxinadak uh, dizka plazagatu dide. Bat duk uh, Sheikide, talde horretan, eta beraz piraten matxinada, mena bitxiki aitatu dudan uh, kantu eoi, Ez dut e, lehen dizkanez eta bigarren dian atzamaiten, ordean ez da egin nuntik elkitzen den, bena hala ere makonak deitzen da hoi entzunen dugun talia, eta itz gordinak kantoia eskaintzen daik. Garrez dugu abertzuko, apaintutako itzekin, ulertu ezin ezko metafora eta izjoko egin, ez dugu idatziko, lumakamu txorrekin, nazkatzen gaituen guztiabengo Lauslea Suazo Koldo Suazo Euskalkiak Hitzu Mandoka Mandoka Koldo Suazo beti gu euskalkien gora beharak dira eta beriz uh, arazinen gutuk Koldo Michelena en Gana nolazpaita gaiteko Hunek behitzion uh, Euskal Herri Erdi Euskal Herri Eremu batek Aškazgoa edo seni detar zuen handia baziala eta berresten zutian bi muturak bizkaitara eta sibeutara Zertan ez berdin zen dia eh, arena arabera bi mutur hoik bestekin konparatuz? Ba, hori dituk Bo, nire ditzian guk gaur eh, egiten dugun eskuara honetan importante izan duk iruña eh, Egun batean, haipatu geonean or, Nafarroako errezuma Eta Nafarroko errezumak ematen dik e, badi di, iruridu di, di Euskaldunon e, koesioa ekarri zuela. Eta e, Nafarroko Erresuma hori hautsi zelaik hazi ematen dik badi iruridu di orduan e, sortu zirela dialektoak. Laua izeta juntzele Euskara. O, hori da. Orduan araba bizkaia eta gipuzkoa, gaztelarekin lotu zituen, eta ipar Euskal Herriko herrialdeak, basi zituen, edo frantziara begira. Eta horrek ekarri zian ba, Euskararen zatitzea, eta eta bueno, Euskarak ba, geroz eta diferentago egitea lekuen arabera. Zer gertatzen duk, zueroarekin eta bizkaia eta arabarekin bazterretan daudela, eta ematendik dik, hoiek e, izan diela erdigunetik berezien ibili izan direnak mendetan barrena. Hoiek izan diela erdigunetik lehenbizi zaiestu zianak. Eta orduan, bai... E, Bizkaian eta bai zueroan egiten den euskoara dituk, bat denen artean berezienak eta diverg divergenteenak. Mm -hmm. Eta jaleike, eh, baduk ez dakiat eh, nik, eh, eskalkietaz eh, tutik ez dakiat, eh, bena jaleike baduke eh, gaitzabitsi bat adibidez, gukera eta nago Bizkaian atitea. E, jin eta lekeitioetan ere, jota, johoi, jin eraiten duk. Nahiz, bimuturekoak izan, alkarri bizkar bezala, haleike, emaiten duk badutugula gaitza aman komunak. Hoi zer da, euskalki, zara, no, ez tegiat, hik eren. Ba, oie dituk, gauza zarrak, basteretan atxiki diala. Areztian e, erandiat, basteretan gauza berria sortu diala, bai? goza beria sortu dituk Ainitzaldiz, baina goza zaharrak ere gorde dituk. Eh, man sound. Gipuzkoaldean eh Goizean esnatu egiten dituk eta Zuberoan eta Bizkaian iratsarri, eroitsarri egiten gaituk. Zer gertatu duk? Ba Gipuzkoarrek iz berri bat sortu dutela eta da esnatu. Bestea adibidez. Ikarra garriak gari dutu esnatu hoy <laughs> non tiko tegita noiz. Tegaia. <laughs> Beste olako adibide badu, ba Bai Zuberoan eta bai bizkaia, mono, eta bertzez emaidal alderditan ere erraten dugula urtarrila. Eta aldiz Gipuzkoan eta Nafarroako alderdi batean erraten dutela ilbeltza. Ilbeltza ba hori eguna laburra dialako eta gaura luzeak, ez? Orduan zer da gertatu dena? Ba Gipuzkoarrak edo Nafarroako mendabaleko hoiek asmatu dutela isberri bat. Mm. Eta orduan, eh, baserretan zer? Ba baserretan gordeduk, atzikiduk, Zaharra den itza, eta normalean, Bizkaian eta e, Zuberoan dauden gauzat berdinak horren ondorio dituk. Ba, han gorde dialako, zaharrak garaibatian Euskal Herri hasianak eta erdigunean galduta eta basteretan atxekidianak. Horitazten ditadek eta ziklono baten fenomenoa, ziklonea batek badik erdigunea, eta erdigune hartat denak horro biltzen titzak, eta hor Euskararen kasu hortan e, ziklonaaren begitik kanpo bizkaia eta sibeua egon badira bezala? Hori duk, duk, Ikusten duk, e, eta egun ere bai, e, zuberoak baduela bere dinamika, ez da? Gauza asko bertan sortzen dituk, e, ez diteka inbe... E, e, Ar, ar, arremana undirik Nafarroa bere arekin eta azken urte hauetan aldatu duk hori ere eh? gaur egun Zuberoako aurrak ba, gaten dituk eh, baionako ikastolara edo gaur egun bazaudek, euskal irratiak ba, iru, iparraldeko hiru herrialdetan eta aitzen dianak gaur egun bazagok nahi, egun batean aipatu genuena bazagok koezioa undiagoa garaibatia baina eh, mendetan zehar Zubero tarrak ibile dituk bere, bere kontura bai administrazioan ealdetik, bai erlizioan ealdetik, alor guztietan. Hori duk, eta Bizkaiarekin doza bera gertatzen duk. Aile gere bilidiala, bere, bere gizara, erdigunetik aparte, izan dituk, e, Euskal Herriaren barnean, ba, gune periferiko batzuk. Eta sibi utarra zer mintzo gieno, u, hoi, zer da hoi nontik horrela, nontipaitik hartuik? Beti esan izan duk, hori bihar notik erotor irala. Orduan, e, zuberoa bera txikia duk eta bihar izan duk e, ondia goa eta importanta gua, eta normala duk haiek izatea emaile eta zuberotarrak hartzaile. Mm -hmm. Txikia beti duk e, hartzaile, bo beti, hain Eta hala ere nahiz menpeko takzun handi hoi izan, haleike e, uska bizitu duk sibe Horrek eran ahedik, aleike haizo zien baxen afartarekin edo baziela aleike haremana. Beste lan, bere nartian baizik zeratuik egon balia, biharno indartxo hor nartian, e, euskara egalduko zian. Bai, dudare gabe, erraten diagu harremanak gutxi izan diala, baina harremanak beti zeudek. Beti zubelotara, beti joan dituk erronkarira, zaraitzura, e, nafarroa berera gaur egunerare ikusten duk e, e, Zuberoako Ipar Mendebala Dona Palorerekin arraslotua dagola hizkuntza ere ba, Ordo Mintxain eta pagola Pagolaren inguru horretan ba am, aldeko eskorrara lerratuak dituk oan, e, inkomunikazioa sekulare ez duk e, erabatekoa mm -hmm. Eta et atxikimentu handia eba ziela e, sibe utarrakuskarareki lanko hoie bai e, kontsientzia zerbaita ipatzen ahalda? Hala naturalki dia gai osatzen edo bizitzen. Guti ezagutzen dira zubero e, ba? E, hizkuntza baten bizia dela eta izalaik eta gutien guabat beste arroz hizkuntza baten erdian, gutien guahoren e, tresna den hizkuntza bat bizirik egoiteko E, konzientzia bat txipurratzen jat, ez tekat, e? Eh? Bai, hori beti harritu naik zuberoan gertatzen denazta, jende gutxi duk, baina e, zein dardaukan zein dardaukan kantuak, zein dardaukan teatruak, ba, zuberoan bazagok irrati bat, zuberoan bazagok e, metodo bat euskara ikasteko, bazago gramatika bat, dena zago zuberoan. Eta horrek erakusten dik e, jende gutxi izan arren, badagoela bizirik irauteko gogo bat eta nik uste diat ba, e, ez bakarrik zuberoban iparralde osoan eta euskal herri osoan gara itxarrena pasatu badela egon gaituk e, momentu, mementu bat euskara erabat galtzeko irrizkoan eta nik uste garela haitzina e, begira uste, uste diat importante izan dela ikastola ikastolari esker ohartu gaituk eskuaraz ikastolan ikasi euskuraraz ikasi eta posible dela mediku izatea posible dela arkitekta ar ar ar izatea posible da edozein lanbide izatea edulan gabezione goetie bai? bai bai bai baina ohartu gaituk e, eskuara bera ez dela hizkuntza aul bat ohartu gaituk eskuara dela edozein munduko edozein hizkuntza bezala eta eskuaraz ikasi ta ere balortu dezakegula Bailan gabezian egotea, baina baita lana izatia. izatea. Zinegin festivalaren gaualdiak tiakiolan gaueko goiti. goidi. Azaroaren ogeian, hostiralez, zine konzertuan. Zoofonik taldean, safety last filmaren gainean. Azaroaren ogoita batean larun batez, klikla bleiaketaren emaitzak eta zine jokoa opari frangorekin. Bigarren pausubat Laurents eta Ie Estukbolit, mena sogiten jat Ie Sorbalden gainetik eta ikusten jat gazik biharnez izen badin talde bat, lutopet. pet. Ba, deja eganek dugue, zule eh, exaio honetan, eh, mena antzidukik. Ah, eh? perforsta. Egan eh? berduk arain bat hasteran behin pu memurien dako. Intzaurek er lotzenek, intzaurek jala kartanela. Eta hi, trebehi, justoki, memoriaen dako gaizetaz oartzeko eta beste? <laughs> deu gestiat bario, deu eh? gestiat bario, deu ge, deu ge. Ba, ba badia teknikak memoriaen lantzeko? Ue, ouais, mena bon, badia gus zerregin bestaike teknika hori eta lotu gabe, right. txekolana, kontzikia hatu, arropatxilin txautu, right. menazia egine, raučake, elki, right. hauran behaustik behatu, right. skola lat laguntu, right. right. kirrolegi eta tetat, okay. muzike right. right. kronika kegin, grabatu, entzun, zun right. eta behar den leki eta oharen hartzea, eta right. kronika lai ekalkarrizketatu eta okay, badeke, badeke, badeke, badeke izahani txekitekoa. Uh, isi azteniketan zidur du eta isuena agurtzia, eta eztiatu e, e, e, e, et eraitan, badakik herrietan bizihizalaik, bizpahio eta egoitzak batutzak utzak, apartamentuk bat gainen egitenzuk. Mm -hmm. Eta hor diin behar duk hie, hie utzulian, eta kuluarak eta shahatu eta bitrik shahatu, bortak bitriz behitia, miai bat ebadoik handezte katzentako haur den, baina haike berdik shahatu, Voilà, on plastikua, papera eta komposta, eta errefuja, beti fin, egiten. rote gitan. Ahiz, hor zien est ja fresk etzikitzeko ariketen egiteko. Déjà pagoren esikula koik, eh? Cirusiak en fin, barko eta baking. Etza bai, ariketzeko dik gipuzko misitia, eh? puu just moi dîner chut eskuden herri bat oh, eh, eh, eh, eta eskegak begikita hek egin dialis benbeak riastentique ta tranquille quoi ouais ouais ouais Bon, enissu hortan, hor Eh, <risa> or uh, or kasuma. Ke eh? batiate la guna nicpenuen, odiana. Uh, Sientas enissa uh, chicoga iski gaiten, eh? En, a, azuduk, etabai, nori, eh, bazuk, beti. Eta <risa> bai, sain du mitad du sonori, eh? Voilà. <risa> <risa> <risa> Alors il y a mémoriendaco, soil que berbalimaduk izbat. Esti na sats, ne? Eh? Ese se men lasentai le racenis ernai, bergasenis, men ani le bergasen, balimaduk izbat, goguane chicitseko, eh? Berduque Ide baitan, ide buian, pentsatu hitz hori. Eman da zaiun hori duk, e, Shingarra, Shingarra, Shingarra, Shingarra. Ide buian pentsatzen duk. Ta gio, hitz hori hauzkatzen duk. Shingarra, Shingarra, Shingarra, Shingarra, Shingarra, Shingarra, Shingarra. Ide aotik sartzen duk ide behar gilat, eta berri sartzen duk ide buyan. Eta hola, e, Gimnastika hori egiten duk, eta berdin uzten alduk, mena beti oroituko oro iz. Hore, zela neskia, tera nai, beti xingare, xingare, repikazien maailma yeah. saik, haztan yeah. ez, ahizpen szamentu gen, xingaren horre saik bila. Hore, zuten ez, buzsia jara, xingor puzkaua zen joztia. Zuten ez, ez, zuten, eta araba huwe yeah, bezte yeah. puzkaua zen joztia. Yeah. Nunginen, yeah. Uh, ortean, ortean gintan... E Lutopet ekin. Lutopet deja izanik a. zela, zure emankizuna. Eta berriz horradia diska berri batekin. Zein eta Lutopetek plazaratu zean ensnatu dira deitzen den lehen da biziko uh, diska, uh, bostpaseik antuekin, eta guai, horradia uh, beste diska berri bateki, abesti bat gutxiago, deitzen da. eta badu aldak eta txipixka bat talde hortan, e, laukide beit zien onai hartio Martinez batek gitarra jotzen zeanea ziana taldia utzidik eta aurren ordez badie ordezko urrezko ordezko, uh, deitzen dena Rafa rueda ah oui et sa cousine donc hein mais il da guitarra no diana be chez goshki mercaton euh uh, rec humbat diludi horen be deitzen da Dizkaberia, horbat duk uh, bon, dozena bat uh, kantoe, bek uh, eginik musikak dia ortan gehiienetan, eta ukandie ere arkaizkano idazlearen lagungua uh, anis kantoetan. Ez ez badia anis, erraiten diat anis, baina kantoe guziak behak aizkasik salbu bat denak uh, arkaizkanok uh, idazik dia. Mm -hmm. Beraz ebe... Eh, ikusiko dugu, zer remaiten dian diska berri horrek, mena berri... Koloia, zer da, rock-folk? O... Bai, hor uh, pop-rock. Ah. Bai, esalkatuk dira pop-rock xailian. Bo, ez dira biziki rock, ergenerteko. Eh, Bena, mm -hmm. huke ezerkia idia, beraz, loreak nundira uh, kanto jentzun dezagun, beraz, uh, lutopet taldearen diska berri hortan uh, entzuten aldena. Ez dakia batzietan dira, Eh? Estakie ia batzi eta Daniela Lucien Loretac. Wei bai, vena batek egun batez ilegian ez argi sutien Loretac, ta bien ni en jincela que de gere tusien. Uh -huh. Da urgatika nundi da Loretac, nundi eta denak airia loreak cherkatzen. Bai. Ah, sumait ah, ah, ah, ah, kakas cherkatzen, sumait beste sumait Loretac. Uh -huh. Hala, contentis horiken? Bai, segarre, bai, bai. Ah, eta ezan se arregjatia. baldagon espaldik horik meskarik baldagon zakabo nora joan diraba ez kontzera jakaso zute ikasi duz ez dakiten Se casi date un sacchetto Di son l'ard non dire Mora vera E Zol da duha ez temik Zulte ikasi Duz estakite Zulte ikasi Duz estakite Eus estakite Zuteikaxi Tandes Eus estakite Illo biak non diran Espaldi kovak Illo biak non diran Begiraz Lore biurtu diran Lore gonantz begiran Ez dugu ikasi Deuz Uztakigu Ez dugu ikasi Deus. Eta de deus Zaki Zuki Eta de deus eak mozorroak eta bafleak Josu Martíez. Bi anahi. Bi aiak azkenatala Josu ek kontatu ekuntatukorikun nula azkenian preuntegian ohartu zien Josean eta Ismael berasategike alkaren biak truatu zutiela kartzelan barnen. Iritsi zen noispait bulegora moduloko xefak erresibitu zuen. Orduan Josean guztia asaltzen hasi zen, baina frantsesez tutik ere etzegien ez, etzioten ulertzen Bizpairu aldiz, entxatu handotik itzultzaile bat ekartzeko aginduzuten zainariek. Eta bere ziegakideak presente egotea gustatuko litzaiona esan ziona gogoratuz, Joseanek proposatu zuen bere ziegakidea izatea itzultzailea. Hala, ekarri ekarriak zuten Joseanen ziegakidea. Eta hasi zen ura ere, esplikatzen, Ismael, ez dela Ismael, maizik eta arenan Josean, baina zainariak ez zuten koprenitzen. Nola ez dela Ismael, eta berriz ere dena esplikatzena alatu egin zirela bisitan, eta ura ez zela Ismael esategi, bera Ismael berazategiren anaia zela. Ez preso hartu zuten gizona, baizik eta haren anaia, eta zainderiak ezin konprenetuz. Zerreza nahi duzu esatean bera ez dela bera. Egoera aski luzatu omen zen. Hiru edo lau aldiz azaldu behar izan zuten ekuazioa. Do you speak English kaldetzera heldu omen zen josean, agian hizkuntza arazoa izango zelakoan. Baina ez, Azkenean, konprenitu zuten. Oartu eta berehala, begiak platerak bezala zabaldu eta astoratu egin ziren. Gelako ate eta lehioguztiak izan ari ziren eroak bezala, eskapatuko oteginen beldurrez edo. Telefonoz deitzen hasi ziren, zalapartaka gero zuzendaria zen izerdi blai bere korpata askatuta eta la perruk, la perruk oiukatuz. Hagian pentsatuko zuen besteak baino igiztoagoa zela bostegun berantago enteratu zelako peluka baliatu zutela beraz ategiterrek. Azmarkak hartu sizkiotenean maiestatu zuen Ismail Josean zela benetan. Gogoratzen dut erdi gordezka atz lodia altzatuz moduluko chefak Jebian chape esan zidala miresmen puntu batekin. Horrengo egunak, komunikabidetan titularrak betetzen zituen bitartean, poliziaren eskuetan isolatuta eman zituen josianek. Ekin za, etarekin lotu nahi zuten denek, baina berak behin eta berriro esaten zien ez ez bakarrik jardun zuela, eta ez zuela etaren laguntzeko inolako asmo egin, anaia maite zuelako egin zuela, Punto. Baina polizientzat zaila zen sinestean, ezin zuten ametitu elburu eskuturik gabeko eskuzabaltasunura, ez presoa initzek ere preso sozialek ez zuten konprenitzen. aldetzen zidaten ea zon bat iru hor etak. Eta nik erantzuten nien ez ez enuela deusko gratuko. Eta hortaz zergaitik egin duzu. Eta esplikatzen nien, ba, joder, anaia daukadalako. Orduan esaten zidaten, ezkontatzeko ipuinik. Familiaren ere gogorra izan zen, onartzea senide bat preso izatetik, orain senide bat preso eta beste bat ies egin da zeuskaten. Bainan batez ere, babesa sentitu zuela gogoratzen du Josianek, bai kanpokoen aldetik eta bai barnean lagun egin zituen euskal presoen aldetik ere. Neretzat gogorrena, sortzi hilabete berantago, Ismail berriz atxilotu zuteala jakitea izan zen, izigarrizko kolpea hartu nuen, hainbestelan sortzi hilabeteren zatbakarrik. Gutxienez, preso orok merezi dituen bakantzak izan zituela errandiot eta baietzen antzun dit. Horregatik bakarrik merezi izan zuela. Horotara, iru urte inguru eman zituen preso josean berasategik. Urtebete luze eman zuen balditzapean askatu zuten arte. Eta epaiketaren ondotek berriro sartu zututen beste urtebete luzez. Begiak aratonat mugituz, lehen aldiz aske gelditu zen unea gogoratu du. Ez heldu omen zen berria eta guztiz lekuz kanpo gelditu zen. Egun batea, atea zabaldu eta zaindariak libeekte hoiukatu zion. Eta Joseani bihotza apurtu zitzaion, ez baitzuen batera espero behin behineko askatasunura. Izigarri krudela egin zitzaidan, ilebete haietan hainbeste lagundu zidaten presoak anutzita niba karrik ateratzea. Ni etxera lasai-lasai eta besteak hemen geldituko dira austeltzen, injustizia sentzazio latza izan zer eta nigar hainitzein nuen. Horregaitik, Euskal Herrira iristean, presoen aldeko mugimenduan buru belarri muru erabaki zuen, eta berarekin egon ziren eta hainbeste lagundu zioten presoen, zenideen etxe dara joan zen banan bana bisitan. Opariak eramaten izkien, eskertzeko eta animoak emateko. Elkarrizketa bukatu dugunean, berriki Ismael ikusia alizan duela kontatu dit. Frantzian zigorra beteta, Espainiako kartzelan daukate orain. Posturtez, eramaten, anaia biek elkarrikusi gabe. Josianek, Frantzia restatuan sartzeko debekua daukalako. Baina noreingoan, kristalaz zegoen bien artean. Eta oso hotza egin omen zitzaion enkontroa niri et zait bat ere gustatzen turismo karzelarioa egitea. eta anaia ikusteko lekutan dauden esSP etxetara joan beharritzatera, Baia tira orain pausa bat egin du, orain ere asmatu beharko dugu beste zerbait. Begiak arat eta onak darabiltitza eta zalantza egin dut haien barrenean norenak islatzen diren joseanen begiak alaismmail eleak. una sertanuir hensenden guei trimando caste huntakua eskerak charles bidegain baita e coldo soasso eta josu martinez si a cigabe gue laurentch langile pestu eta trivia be canto aolkiencat bagun astiala arte A izan ahalbez zain zori ontsu posib lebali mazaisie.